Але взагалі в Сані в перевозі мерців літом уже заступає віз на цілому просторі тої частини України, що належить до Російської імперії. А що до других її а саме Карпатської України, що належить до Угорщини та Східньої Галичини, що належить до Австрії, то там, як у країнах більше гірських, а тому і значно консервативніших, ми знаходимо цей звичай і за наших часів. Як показують нариси пана Фенціка, цитовані в Анучина, у русинів Угорщини мерців, коли це діти, несуть на цвинтар на руках, а коли це дорослі, їх усіх без винятку возять на санях, навіть літом. Бо такий обряд в цілій країні карпатських русинів. У гуцулів на Буковині трону несуть на двох дрючках, а то везуть на возі або на санях, запряжених волами. Трапляється, що мерців перевозять на санях навіть літом. Нарешті з властивої східньої галичини – ми маємо дуже цікаву фотографію, яку ми тут репродукуємо, і яку зняв зовсім недавно, 1894 року, український учений професор Шухевич у Березові Коломийського повіту. Малюнок цей показує похоронний похід, що спинився по дорозі для читання молитв, як це звичайно робиться на Україні. Труна лежить на санях, запряжених волами. Її закрито, як це наказує звичай, коли похоронна процесія має довгу дорогу. На віці труни знаходиться хліб та кутя. Священник, оточений кількома особами, що тримають свічки, читає Євангеліє, а натовп селян з непокритими головами стоїть за труною. Жінки, що згруповані зараз же за труною, це «плачки». Відсутність снігу та віз, що стоїть перед саньми, вказують нам на те, що це чиниться літом. Фотографію знято у серпні місяці. І що сани в цьому випадку вжито також цілком ритуальним способом. Вживання сани для похорону не є собою звичаю виключно українського. Ми знаходимо його майже до наших часів у всіх славянських народів. Професор Ягіч на археологічному з'їзді в Ярославі сконстатував, що цей звичай існує у південних славян. Добсінський зустрічає його у словаків. Великороси у далеких місцевостях Вологоської губернії, як свідчить Труворов, перевозять своїх мерців не інакше, як тільки на санях, зимою і літом. У поляків знаходимо пережиток, вживання їх для похорону в одній дуже цікавій церемонії, що відбувалась колись в День Святого Яна у Мнішеві, Кизенітського повіту. А в цій місцевості під час народного свята суботки – Робили на санях щось на кшталт солом'яного коріння. Садовили туди сільського шинкаря з котом. В інших місцевостях додавали ще й півня. Та вивозили сані на поле. Там їх закривали соломою та підпалювали. Коли солома займалась, шинкар пускав кота, щоб той врятувався. А потім врятувався і сам дивлячись, як біжить кіт, а всі присутні кричали «Летить душа!», бо кіт у цьому разі репрезентував душу шинкаря. Тому що перевіз на санях мерців був дуже поширений у фінських народів, що заселюють північ Росії, Анучин мав багато резонів поставити питання, чи не запозичили слав'яни цей звичай у тубільців, які під час формування Великоруської нації увійшли в неї як дуже важливий елемент. Справді, пермяки, вотяки, черемиси, зиряни та чуваші, так само, як і їх сусіди з півночі та сходу,